Apertas. Bueno, pois, sin no, nin poñer música, vamos a saludar a unha dona, a unha poeta, mm. que temos o outro lao da línea telefónica, como é Andrea Fernández, eh, ah, que bueno. me dixo que xerdera saúdos xulio, ah. cando a primeira vez que falei con ela que xerdera saúdos. Ah, bueno, bueno. Pues, pues, pues, <risas> que a... se, ve, se ve que ti a coñeces de algo, ou te coñece a ti. sí. A verdade é que agradecemos xe Vamos a saudála, Andrea boa. Fernández Maneiro. Sí, sí. Boa tarde, Andrea. Hola, boa tarde, que tal? Muy boas tardes, moitas gracias por acompañarnos. Ah, eh... Por, eh, por terte aí parada un... Vamos. Minu... Pero se na mellor compañera, que máis podo pedir? <risas> claro. Pedir? Bueno. Muitas gracias por convidarme. No, Grazas tamén, pero oh, eh, antes de que se nos esqueza eh, que se nos pase o tempo, moitos parabéns e felicitacións sí. ah, por ese premio de certamen de poesía Nuestra Musa la Camellia gracias ao... No <risa> si, eh, como que xa te si? Hai dúas semanas No, no, ese foi hai 4 anos ou así Bueno, pero hai outro máis Outro, outro premio máis sí. que acaban eh, de recibir. Ay... Bueno, a, cando falei con xullo faláramos do Leiras. Si, sí, si. Sí. Pero... E, e do resto non me falei de cousas que non podemos falar. Ah. <risa> bueno. Oixe, temos o Torre Calda Loba. <risa> Son cousas que non se poden falar. Non se vos Contar nada Loba, eh? Bueno, es coita Ainda te podo dicir máis sí. Parabéns para sí. e felicitacións porque tamén Coido que vais a participar nunha cea das letras 2021 aí En Malpica Que, é, pues, bueno, que está preparada xa para bueno, unha, se, bon, como, como vai todo mundo A cear eh, A ver xente que recita poesía A ver que engañou o O xe de poesía erótica Erótica de, de, de Sillas e Sargas, non? O sí. Ias ¿Sí? si ah, y Sargas, si sí pois, unha cousa que recomendo, de vez en cuando, como nos colleo por alá. Fuimos mm -hmm. primeiro a Cospeito e logo tiramos para facer a ruta dos faros, a dar un paseiño aí xa que, En, cos... eh, en... Cabra, pues, xa, primero, en recitar, Cospeito ya. para recoller o premio e despois para, para, para e recitar. Faro pues de paseo. E recitar, e de paseo. non? Eh, no, non, recitaréis. non A presentación dun dun libro que non lembro agora como se chama que será el que recite uh -huh. non no, no, no recitaré nesta ocasión, bueno, eh, ocasión pero bueno, eh, estaremos en boa compañía e pasando unha boa noite eso é importante falando de compañía a, a ver se si anota o día 28 que estaremos aí no curto lugar de, de Pontevedra pois pues, pero hai que achegarme, claro e entón, aparte non sei sé si se se podrán dar apertas pero como mínimo, saudarnos e eh, eh, convidarnos mutuamente Por supuesto, habemos que dar xa e fixar hora e todas estas cousas logo sí. xa de que falemos de isto, si, sí, eu quero, quero chegarme a culturgar, é unha cita cultural importante, moi interesante ademais donde se pode ver un pouquiño un pouquinho do que se está facendo na lixe, que está facendo moito na, na cuestión de, de, de publicacións e outras historias que si, sí, sí, sí, que... de todo tipo, e claro, como levábamos un ano aí para diños a verdade é que serve o Porto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 Eh, ten unha sesión que se chama Masa do Muíño mm. onde vai presentando autores eh, galegos, non? Poetas mm. galegos e tal. Parece me moi interesante e ademais é sinxela de, de ler porque é unha revista dixital epocal eh eu recoméndoa totalmente. Osean mm. un chamase. Océano. Bueno, Océano. eh, eh ti como humildade sempre retiras o, o, a, a, as cousas que, que, que ti recibiches. Este cuarto certamen de poesía, de poesía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 O tema da, da COVID estivo se falando moito da saúde, da saúde mental. Mm, ben, uh -huh, uh -huh. un tema que le vamos arrastrando desde sempre. Eu tiña feito este traballo hai tempo, levo correcindo como tres ou catro anos, levo facendo correcidas nel, hasta que decidin presentarles xa por fin a Tófica de eh, Álvaro. Exactamente iso, a situación dunha persoa con un trastorno psiquiátrico intentando velo desde dentro. que dificilísimo. A mí te resulta muy difícil. De hecho este libro está dedicado a a miña cunada que morreu con 30 anos, Caim, que tenía unha patoloxía, tiña unha patoloxía psiquiátrica bastante grave, ¿no? Entón, eu eu en todo o proceso dela, da súa degeneración mental, vol si se lle pode chamar así ou así deterioro, ou po, pois hmm. deterioro, ¿no? A súa perda de da realidade de ver como o mundo para ela non era non era igual que para nós mm. no era non tenía as mismas cores non tenía as mismas eh, regras es as súas normas estaban esexcluidas era eh, era diferente e moi difícil de encaixar yo recoñezo que da queda encostóme que Eh, ir admitindo eh, estas cousas, porque chega un momento en que, sobre todo na saúde mental, é eh, moi difícil de asumir que o comportamento de esa persoa que queres non é voluntario. Quero mm -hmm. decir, que se si ten un comportamento estrano contigo, incluso desagradable, incluso violento en alguns casos, eh, non é que queira ser desagradable contigo, nin que sea violenta, nin... non, é eh, simplemente que as, o, a súa o seu desequilibrio químico seguramente que creo que, que muchas veces también hay una cuestión química del cerebro, ¿no? Mm. Eh, fai que se comporte de ese Probablemente, si fuera que de de tener a conciencia y poder dominar eso como dominamos nos en ese comportamiento, no nos faría. Mm. Y eso es una cosa muy difícil de asumir desde ahora. Yo traté cuando era Morreu de meterme dentro da súa calexinha do que se podía e tra tratei de volcarlo neste, neste texto que se chama Contratempos", Contratempos porque a persoa que ten un trastorno deste tipo está primeiro fora do tempo es decir, o tempo da igual, encadenan días, horas mm. eh, desaparece, o tempo desaparece e ao final é un contratempo vital moi grande de ahí o título mm -hmm. Contratempo, que... Eh, quizáis co ese mesmo nome mm, tamén se fixo padecer a ti tamén para escribilo, non? E tanto que si. Sí. Si, sí, a verdade. Verdad que escribir unha cousa desta de xe bastante dura. Claro. É duro. Bueno, escribir é bastante complicado pero eh Pero cando se contraten... trata dunha cousa así, enta máis. E inda máis. Hobo que deixaálo pou usar eh? quecir eu non escribi si mínimo día tal textoo e moiitos anos xa que modelodou miña cuñada non. Mm. Eu creo que hai 20, casi 20e anos. Mm -hmm. No 20 anos non, pero 10 largos dez largos. Mm -hmm. eh, eu tuve que deixar aposentar isto. Sí, sí, non sí. se pode contar inmediatamente porque a, a tua percepción tamén está alterada. Claro, si. Sí. No? Si, sí. que pode no. usar como bovino, repousando, Ti, tamén, ti fixéchelo co, co, con, con anteriores producións de traballos, non? Que, que tamén fases sí. para ese, ese, eh, eh, de feito, eso tamén che sirviu a, a anterior actividade eh, sí de terapia, totalmente. o Leilhas Culpeiro foi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 vivir fora quedando, non? Por mm. decirlo de algún xeito, creo que estou a falar moito ir meiseu, sí. de dos mm. que emigran e dos que emigran quedando, emigran de casa, non? Non da casa do país, a casa dos avós e tal. Uh -huh. eh, incluso no, no cando foi do tamén xoguei con... xoguei, non tan sóixinal estado a tamén choquei con choquei, non he chogado, non. Neste caso foi máis da dor física, non? Si. Sí. Ou como como un pola acostumbrarse a levar a dor física. Uh -huh. Eh, e bueno,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 que xa no que xa, pode ser un pai, un irmán, un amigo, non a perda deste tipo, mm. sempre temos un tránsito expiatorio, é dicir, non que eh, facemos unha reflexión de todas aquelas cousas que quixéramos ter feito ou que eh, deberamos ter, ter feito, no sei, un momento, con esa persoa que morreu, non? Mm. E todas esas cousas quedan como unha carga mm. se si non as liberamos. Tom, sí, sí, sí. Eh, eu teño xeito de liberalas mm, daquela maneira, A dicir eu teño música, a música me me parece a cur. Sí. xente que ten outros recursos, desutiliza eh, música Axuda a creatividade, lógicamente esa. Eh, eh, neste caso concreto axuda sobre todo a aliviar pet. <risa> sí, sí. Bueno, sí, ti, señor, ti aparte de eso eu que quero que quero destacar para que os nosoites saiban que ti tamén eres previsora e ao mesmo tempo precursora, porque acórdome que fuche finalista nun poema, non me acordo que como se chame, pero bueno, quero, quero resaltar o feito de que Florencio Delgado Gurriarán que Boyaran, que o ano que ven parece ser que, que Eso. Florencio pero Delgado te... Gurriarán é un era un home excepcional por, por, que quería... merece a pena que o conoza todo o mundo. Por iso, por iso eu quería resaltar o feito de que ti xa hai anos eh, bueno, que querías participar e participaxe nun... nun, nun... Non me acordo qual era o... Pois, Mario, me no de... No de Fro... O de Florencio Delgado Burriaran era o Alxia que Ah, Alxia. exactamente no, no, no, Confundido con Albia sí, sí, Alxia, sí. Alxia. No, Alxia Alxia, sí, sí, ah, Alxia cousa esta do, a, da dor Eu quedai moi encantada con Florencio Delgado Burriaran porque era unha personaxe que eu non conhecia no? uh -huh. eh... Por iso digo que eras Cami... profética <risa> non sé si profética, sí. pero eh, enamoro-me da xente ah. e eu enamorei-me moito de florencia Delgado Burriara, eu ah. non gañei ese premio sí, funcionalista pero... con outras dúas persoas, sí. pero, pero que ve enamorada de personaxe y que ve enamorada, sobre todo dunha cousa que me sorprende moitísimo, e é que no barco de Valdehoras eh, en, en Vilamarín de, eh, todo, toda na contorna uh -huh. eh, son uns namorados da poesía ajá ah. Y e a mí sostén de que un recital poético este que travo como anécdora É, é unha cousa así moi rara, non? Sí, este sí, ano, se, hai uns meses, no verán, fomos, fixase unha homenaxe xusto despois de ser nomeado para as letras galegas Fixase unha homenaxe, unha homenaxe ca, con toda a xente que participámonos, quedamos finalistas ou gañadores Do Florencio Delgado Burriarán na parroquia onde ele nacerá en Córgomo, en Córgomo sí, Que é unha aldeíña maravillosa, pequeníña sí. De emigrantes, fundamentalmente sí. Que a xente vai de verán sí. Ou vai mm -hmm. de fin de semana E un... moitos Está ali moitos un compañero fin... noso de... De... De... O polo menos Que ademais é Gran artista, pintor E ao mesmo tempo tamén gusta moito teatro e eh, Participa no... no teatro aquí facendo unha obra tamén si sí. Que estaba ali sí. Precisamente tiña unha escultura de Florencio sí, sí, sí. Eh, Bueno, pois eh na praza onde sexísimo sí. era un domingo pola mañá, cheu, uh -huh. el cheu. Alí contaronnos moitas cousas e pola uh -huh. da cosa excepcional que era, excéntrica, eh? Excéntrica si sí que era. E eu eh enganchéme totalmente, pero teñaia como un aprecio especial, pero pásame, non sei por qué pero debe ser a cuestión dos premios, claro, é bueno, lógico. Igual que lle collín a López Ardeiro, igual que lle collín bueno, a Leiras, pero lógicamente eh, era moito máis reconhecible non? que Ardeiro ou que, que Florencio. Mm. Pero quero decir que eu vou lle collendo aprecio a, as, o, neste caso, as poetas eh, que, que representan estes títulos e procuro enterarme de cousas e tal. Mm -hmm. A mí me alegrame moito que o ano que vence xa o bueno, de Florencio, de Galo Burriera. sí Porque a xente vai descubrir unha persoa fantástica. Sí, pues unha persoa excepcional. Uh -huh. Anxo Baranga levaba tempo dándolle publicidade ten. precisamente a Segusa para poder... Me, me, me parece que tamén pintou algo ali na súa casa. Una, con a súa respecto... casa hai que ir ali a Corgo Moa Dela. Eh? <risas> Porque está pintada a fachada maravillosamente. Sí, ten Castelao, ten Castelao, ten... Está pintando a Xela, sí, a sí, sí, tamén... Sí. Non, a verdad que un... ten un trabalho artístico impresionante. Sí, sí. entonces no, é todo un museo o que ten? Aquelo é un museu, eh? sí, sí, é. Pero o Corvo moi digno de, de visitar. E nos tivemos a sorte de que o noso guía foi anxo. Uh -huh. O cal, eh, disfrutamos moito da visita ao povo. Moito. No, pois, de verdade visita. que eh, para nos coñecerte a ti xa foi un unha, gran, unha un exitazo para nosoutros, pero yo ao mesmo tempo unha honra, pero despois que, que que ti partícipes, connosco de vez en cando nestas nosas emisións, pois pues, de verdade que aí che de Delitia, eh, eh axuda nos a dar coñecemento de uh, de moitísimas cousas. Aprendemos contigo. Non, non creo Pouco podo enseñar Pero aprendo moito de vos no, no, eh, de pa... <risas> E sobre todo eh, o Pasamos un cachinho agradable E falamos un poquinho de todo E eso sempre é sí, sí, sí, sí. bo, bueno, sempre bo. A... Por certo Que temos entón unha cita no Curturgal sí, sí, Tomo sí. nota, eh, tomemos a palabra sí, sí. Sí. <risas> eu, eu te, Iremos a presentar precisamente O certame de poesía Rosalía de Castro de Cornella que, eh, Ah, é enter... certo sí, sí, Que deve enter... estar a punto de fallarse tamén ¿no? sí. Para despedir o día 11 de decembro, o dia 11 de Ah, e ao mesmo tempo pois pues, entregar por o libro que, que último libro que publicamos precisamente dos premiados hasta o 2008. 2008, 2008, E bueno, pues que, que para nos vai a ser un placerion unha honra terte io carón. Eh, pues des, eh, pero vamos a continuar un, un, un Dois máis, nada máis. Para, para... O que necesitées que eu teño o día libre. Vale, no... pois, pues, a, a nos enxenar de igre. Bueno, algo máis de, de ese premio que, que, que vas a recibir, que vas a recoller. Eh, que quereres que vos conte? O que queredes que diga? Pois, eh, uh, non sei, Martiño Maceda me parece que tibu... Bueno, Martiño Maceda é a alma de, tibu... que sí, nunca sí, esté sí, adiante. Tivo que ver é algo, ¿no? Es un home discreto. Es <risas> un home discreto dos que parece que non se move para que non se para que non o vechan. Pero lo é unha persoa que por detrás traballa reo. Sí, sí, sí, A min const, consta, -me, consta -me que é un home traballadoriño eh, de verdade, eh. Sí, e yo se... creo que o empeño del que es sí, cierto que a asociación cultural está detrás É certo que o Consello está detrás eh, É que poñemos cartas É certo todo iso Pero sei que o amor por as letras eh, É que em puso empeño É que, en, que en... Estou convencida que isto Ao final saleu a, adiante É por Martino Por favor, que non mo tomen a malos os demais no xa... É que eu sei que non Pero sei e vexo o traballo de Martino sí, sí, sí. E a verdade é que é incomiable Sí, sí. Da gloria ver como traballa, non? Traballa o, moito pola letra y... galega. Moito, moito, moito. O galla todos os povos tiveran un Martino. Sí. Que, por certo, está de onomástica hoxe para ver. Sí, no, sí, hoxe. Que é vinda sa... no Sí, sí, sí. Ademais, sí. eh, precisamente, o, o día del... Bueno, mmm, el... Sí, é a alma, pero que... Además, son cinco anos, me parece que le van xa facendo este... Eh, o cuarto, foi o cuarto este, o cuarto sí. ano. Sí, sí foi sí, o, cuarto. o cuarto ano, sí, sí. Sí, foi o cuarto ano, sí. Bueno, o pero o caso... elenco non é unha broma, eh, que empezamos con Jesus. <risas> Jesus. Que non é unha broma. No. Cuidadinho, eh, eu creo que é un, é un... É un premio, a ver, é un premio eh, que leva cuatro anos. En teoría é pequeno, é un cativo. Sí. Pero están o alimentando ben. Están de poludinhos.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 Sí, de vez en cando parece que quedes esquecida a, a, a, o labor que que, que, que, que, que, que leva, porque non é somente a creatividade, senón tamén a pasalo precisamente, é dicir, facer de machaca, ¿no? Sí, sí. traballo leva un traballo, e se o fai unha única persona, leva un traballiño que leva media vida, eh? Sí, sí, facer de machaca aí, a verdade, que non é solamente a creatividade. Sí, sí, sí. Eh, eh, no, no, facer pero... de secretario, facer de, de, de pasador, a verdade... Bueno, que... estas cousas sempre, se fai, sempre é unha persoa multiplicándose por mil. Sí, sí. Que, que... Eso, eso facemos, eh. quizás aportación que se fai nestas cousas, pois pues é eso reduciño daría que despois ao final convertese en algo bastante interesante e importante e eh, o feito de que xentes con persoas así como a ti participen connosco, de verdad que fanos, fanos honros grandes E que se si non facemos deberían abofetearlo, de verdad porque se si estamos falando de divulgar a cultura galega e de divulgar as nosas cousiñas Temos que colaborar, quedarnos na casa sentada Escuitándonos sí, sí. bueno, pois, Agradecerche moitísimo ah. a Andrea, a túa aportación de hoxe Que, que colgaremos despois No noso blog, na nosa página Para que a xente saiba Que, que temos amistades como a ti Que nos Que nos honran bueno, que, que, que, que a súa aportación E que nos axudan a que este Nosa teima de, de comunicar Se xa ben reconhecida Muy bien, pues gracias a vos. Si queredes, si queredes eh leo vos un poemiño pequeno deste de contratempo. Es Hugo Ferrer Armando. De, xe, de queria, que, decir, dícime, que quero falar con ela para poder pedirlle unha lectura. Eh, Consello que non fai falla que me que que pidas. Eu son vale. nesto, nesto como unha diva, sabes? Non fai falta un bis. É que eu, é, é que eu son un vividor da poesía. A mí, eu guste, eu guste. É sempre, sempre que falamos con alguén como a vos, pois, eso, pidi ao final. Aunque sea cativo, pero... Poner, sí, sí, menos... sí, sí, sí. Por a coxinha pequena, pa non aburrir tampouco. Eh... Agasallo para todos nós. Unha coxinha. Cando, Cando tiras. E sonorizaron o cuarto. Mas non detiveron a danza deses cabaliños do demo errantes de sanchos de neve, de sal, de pomba. Custodian o silencio na subia buchiando a livella. Bueno, sabedes que eu son moi breve. Mm. Gracias. Levo os oh, outros, xa rematamos. Gracias, gracias. Moi ben, eh, moitas grazas. Eu aclakana no temos, pero xa sabes que aplauso tele. Pois eso. Me guste estar triste, dio contratempos. Só so deixo sí. que me contase ese frío como exercicio de autocompasión, pois a cordura que se me pide proíbe a tristeza. Imo la proibido eh? Por favor. Claro que si. E ademais, este contratempo ten algo que ver con este tempo de hoxe que, sí, que, que aquí bastante, auto, ¿no? bastante, está bastante bastante está revirado por culpa de, de esa tormenta que que lhe chaman blás, non sei sé por qué, pero que, pero Aí, non sabía, non sabía, sí, non es sí, como estaban sí, establecidos neste tempo maravilloso. Gaya, gaya que continue. Mm, moitísimas grazas. Eh, gracias a vos, moitísimas grazas. Boa